Kära lyssnare i Norrköping, Linköping och Vetlanda Välkomna till det här programmet Det vi hörde var sång ifrån Strängmusikfestival i Vetlanda 2009 Och sången hette När vi samlas Jag ska strax berätta varför jag spelar musik från Vetlanda Men... Vi lyssnar till ännu en sång från samma CD och här är det Underbön och Stilla Lovsång, alltså Strängmusikfestival i Vetlanda 2009. Ja, i helgen som gick var det 90-årsjubileum för Pingstförsamlingen i Vetlanda. Och min fru, Gitta och jag var inbjudna dit som gäster, eftersom jag var deras pastor i drygt fem år vid millennieskiftet och sedan deras Kazakstan-missionär i ytterligare tio år. Och eh, jag har fått. Jag fick i förväg broschyren på programmet och då var det i själva jubileumsveckan förra veckan alltså tårtkalas på torget på tisdagen och i fredags eh, som vi kunde vara med på så var det minnenas kväll och bland annat tidigare föreståndare Nils-Erik och en av pastorerna Annika Nilsson som sedan arbetade i Linköping Sionförsamling i många år. Och på lördagen jubileumsmiddag med program på eftermiddagen och lördag kväll kvällsmöte med predikan av Daniel Alm. Han är från Vetlanda kommun, tillhörde en mindre församling i kommunen. Och växte alltså upp där vi gick i Rikes skola i Vetlanda. Han som är vår föreståndare för PINGST FFS, Pingtsamfundet. Och fredag och lördag kunde alltså Gittan och jag var med. Och sen var det avslutning av jubileet på söndags förmiddag. Med församlingens nuvarande pastor Daniel Berner som predikade. Och så var det kaffe och tårtbuffé efteråt. Och i och med det så avslutades e, jubileet. Vi hade gärna i och för sig varit med på söndag också. E, men det har kört ihop sig lite grann de här två veckorna. Och e, söndag, pingsdagen 20 maj så var ju e, Renströmmenkören från Norrköping tillsammans med... E, Susanne Borén, en av våra pastorer som också är en av ledarna för kören och jag som är ledare för kören. Vi var ett 25-tal personer och hade utflykt i kafébussen till Strängnäs pingskyrka och till Katrineholms pingkyrka. En härlig utflykt i försommarskönheten. Jag vill passa på också att just nu säga ett varmt tack till Närradion i Strängnäs. Jag säger det för säkerhets skull. Kjell Gustafsson och ni andra som har hållit igång Närradion så länge det har gått jag förstod på ett mejl från Kjell att det är inte säkert att sändningarna kommer att kunna komma igång igen efter sommaren. Så att jag tackar er så länge. Skulle det bli så att ni kan sända i höst också så är ju jag bara jätteglad. Det har varit en förmån att eh, kunna spela programmet och att det har gått i eh, både Norrköpingområdet, Linköpingsområdet och Vetlandaområdet. Men det är så där Man kan ju inte... Arbeta om inte det finns villiga volontärer och medhjälpare. Tack ska ni ha i alla fall, vänner i Strängnäs, för samarbetet. En tredje sång från samma CD, Strängmusikfestival i Vetlanda 2009. Och det är Trygg, jag vilar. Vi har alltså alldeles nyss firat pingsthelgen och den har ju i några år varit lite förkortad i den svenska almanackan. Vi tillsammans med några andra länder har haft annanda pingst som en helda, som en röd dag. Men det togs bort för några år sedan. Men vi som kyrkor är ju fria att fira. Så har jag hört Lars Tallund, kyrkomusiker i Sankt Johannes församling, säga flera gånger. Vi har i flera år haft musikalprojekt tillsammans med Sankt Johannes gospel och förra försommaren, alltså precis för ett år sedan, nästan 29 i femte, då var det musikalprojekt på andra Pingst i Sankt Johannes församlingshem med min musikal Jesus människosonen och då hade vi gjort den tillsammans sångare från Pingstkyrkan och Sankt Johannes gospel i Pingstkyrkan på Pingstdagen. Men jag vill knyta an till temat om den heliga ande och om Pingsten. Pingst, Pentekost, 50 dagar efter påsk, då den första kyrkan upplevde den helige andes kraft och den gav som hjälp och glädje och kraft att vittna och verka åt den tidiga församlingen. Och det ska vi lyssna på musik om. Och här kommer först en bönesång som finns i pingströrelsens Salmbok i bibelvisen på slutet Ande du som livet ger fall nu över mig Och här är det Carl-Erik Salberg, härlig uppskattad präst från Sankta Klara kyrka, numera pensionär Det är han som sjunger om den helige andes hjälp Ande du som livet ger fall nu över Ande du som livet ger, fall nu över oss, smälta oss, fyll oss. Du som livet ger fall över oss ande du som Och så fortsätter vi med Märta Svensson från Värnamo, härlig svensk gospelsångare, helig ande. Jag kom också över en intressant inspelning med Luttiska missionskyrkans kör och det är en nigeriansk sång som har titeln Wa, wa, wa, kom helig ande och här sjunger kören både på afrikanskt språk och på svenska. Wa, wa, wa, emi emi Wa, wow, wa, wow, wa, wow, al-Akbara Al-Akbara mita Wa, wa, wa En av våra vackra pingstsalmer vi har i vår gemensamma salmbok det är 161 Helige ande låt nu ske. En tänkvärd härlig text och fin musik och vi hör den här i en körsättning.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 ifrån första kungaboken kapitel 19, Elia. Trött efter segen, dödsfruktan och livsrädsla, utbränd eldsprofet, vatten, nybakat bröd och ängla ger kraft.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 Ska jag på vattnet slå? Hämtat från andra kungaboken, kapitel 2. Också skrivet 1998. Kom helig ande, det är ju ett tema i väldigt många sånger i den kristna kyrkan och i pingströrelsen. Och här är det Göteborgs Bibelcenter som gjorde en inspelning för en hel del år sedan och sjunger den här sången som jag tycker väldigt mycket om. Kom heligande. här ska du strax få höra ett eh, bönemedley med mina sånger, tre av mina sånger. Och jag sjunger tillsammans med Inger Gustafsson Bernamo. Och första sången är just eh, det som jag har tänkt mycket här inför den här pingsten. Inte utan dig Gud. Inte utan den helige ande. Och den kommer alltså först. Men jag vill bara nämna att eh, du är välkommen att lyssna på programmen också när du vill om det inte hade passat för dig att höra något av programmen i radion. Jag har dem uppladdade på min hemsida www.ingvarholmberg.se Och där finns det en hel del material, en blogg som är nytt inslag varje vecka. Det finns ganska mycket dikter. Både att läsa själv, att lyssna på och att se som video och höra. Och det finns en hel massa saker. Och också alltså att höra radioprogrammen när man själv vill och då går det ju att spola fram lite grann i det programmet som som man använder att se eller höra, program, höra radioprogrammet i. Så använd gärna den möjligheten men här kommer alltså Bönemedry Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson I din hand ligger mina dagar mina dagar ligger i din hand jag I förtröstar hand på dig herre jag säger mina du dagar är ligger i min din hand. Gud jag förkastar på dig dagar. Herre. Jag säger, mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar hand på dig, mina Herre. Jag mina säger, dagar ligger min i Gud. din hand. Jag förtröstar hand på dig, Herre. Mina dagar ligger i din hand. Jesus,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 Gud. inte utan dig Gud, inte utan dig inte utan dig, inte ett dig Gud, inte utan den andra. Som tema för en kort andakt vill jag säga att Bibeln visar tydligt att vi både ska vänta på den heliga ande och samtidigt, eller i vårt liv, gå med den heliga ande och lita på den heliga ande. Och jag tror att det här är en, en återkommande process. Vi ska inte tro vi klarar oss själva. Det vi behöver gång på gång söka andens kraft. Och så samtidigt så måste vi i vårt liv och vår tjänst lita på att den heligande är med oss och att vi kan gå med den heligande. Och jag tänkte, apropå min egen sång, eh, Inte utan dig Gud, inte utan din heligande. så kan man se det både som en bön, men man kan också se det som en proklamation. Man ber inneligt om att en helig ande ska vara med en, Och sen proklamerar man att tack och lov den heliga ande är med. Och jag är aldrig utan den helige ande. Två bibelord ska du få till livs också från Lukas 24:49: 49. Jesu ord till lärjungarna alldeles innan himmelsfärden. Och jag ska sända över er vad min far har lovat- men ni ska stanna kvar här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och så tio dagar senare så kom den heliga ande på pingstagen över den kristna kyrkan och man predikade och verkade i andens kraft. Och så lite senare i den första församlingens historia så mötte man motgångar och svårigheter och blev ställda inför rätt av det religiösa högsta rådet och blev hotade och förbjudna att tala om Jesus. Och då ber de i ett stort bönemöte i församlingen så här och det står i apostlarna 4 och 29 och följande. Och nu Herre, se hur du hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låt det helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När det hade bett skakades platsen där det var samlade och det uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Låt oss vänta på andens kraft och söka den. Låt oss också gå ut i den heliga andes kraft. För att på att den kraften är med oss. Låt oss be. Tack Herre att jag får välsigna varje lyssnare. Tack för pingstens fantastiska helg och fantastiska budskap. Att för oss svaga människor finns den helige andes kraft och hjälp och stöd. Var med oss alla. Gode, dyrbare, helige ande. Amen. Jag vill gärna sjunga en av mina små sånger för dig, en bönesång, Helige Ande, se till min nöd. Nästa vecka, den 29-5, då sänder vi här genom Norrköpings och Linköpings närradio ett renodlat sommarprogram med sommarsånger och sommardikter. Det här gjorde jag förra försommaren. Och jag därför säger alltså redan nu, tack för terminen som har varit och, tack för, och jag önskar dig en trevlig sommar. Och för Linköpings och Norrköpingsborna Återkommer jag med toner och tankar den fjärde i nionde. Ha det så bra i sommar. Vi avslutar med en fräsch och rolig och härlig sång. Med sångare från Huskvarna Pingkyrka. Andens eld från himlen faller. Pris föll på mig. Och jag tycker det passar. Här är det fredig sång av många människor som sjunger och spelar. Och man ska uppleva den heligandes kraft och närvaro och hjälp tillsammans med andra människor. Ha det så bra!